În timp ce tu dormi, autor Adrian Graunfels. În timp ce tu dormi în brațele unui vis, în timp ce eu trudesc la o imagine cu multe înțelesuri și culori care nu există în spectrul solar, doar într-o galaxie Populată de fluturi Atrași roiuri, roiuri De lampata, De penoptieră, Cu lumina violetă La care citești Despre capitanii de corabie Despre naufragii Cu prințese captive Îmbrățișărilor Vreunui pirat Destinat să fie deportat Departe de luptele Ce se dau în grădina casei tale Pe când Timpul scurmă noi Riduri mici Apoi brazi de largi Cât calea laptelui Undeva Era patul tău Cu baldachin și broderii spaniole În care te găseam Diminețile Frumoasă Ca o madonă Ca o copilă rătăcită Într-un câmp cu magnolii Pline de rouă și parfum cu care să-ți ungi buzele senzuale și speranțele din după miezele farniente la Vila Borghese. Când ședeai în balansoarul baroc, dând din picioare mici, cu tălpi goale, lăsând în nisip urme pe care scria: Caută-mă! și alte amprente care desenau, sunt aici pentru tine, În toate limbile știute Și chiar și în coduri cifrate Inventate de el Ca să nu fiți înțeleși, Ca să nu fiți despărțiți De vreun zvon, De vreo ploaie nebună de vară, Nici de bârfele vecinelor Cu talpa groasă, Geloase, desigur, Pe fericirea care ți se vedea pe față În zilele de joi, Când... Rămâneai singură cu cărțile tale la piept și telefonul deconectat. Lectura Maya Martin